Епілог 13-й. Грабовський спинив машину швидкої допомоги на Майдані перед свинтерем. До них одразу ж під'їхав поліцейський віз. Виклик, пояснив Марко поліціантові, просуваючи через віконце документи. Доглядач кладовища, схоже, має серцевий напад. Поліціант відкозирявся, вернувшись до чорно-білого мерседеса, покотив униз помічникова. Остап і Юрій вибралися з машини, а Марко відігнав її під будівлю лікарняної лабораторії за півсотні метрів від цвинтарної брами. Тут автомобіль швидкої допомоги не мозолив очі. «Чи ти домовився з доглядачем про знаряддя?» – спитав Феофантов. «Домовився, тільки знаєш той старий, котрому в моїй клініці вирізали зі псуту нирку, Виявляється, помер кілька місяців тому. Впав у яму для поховання і там замерз. Тут тепер новий доглядач, але з ним теж без проблем. Барбара намагався не думати, навіщо він, як упир, холодної ночі пробирається на цвинтарі і що там робитиме. Він квапився, якщо цю ніч не можна оминути, її треба якнайшвидше пережити. Повітря пахло зимою. Вітер гнав клапті розшматованої десь на півночі хмари. Рабовський постукав у вікно будиночка біля цвинтарної брами. Десь за воротами загарчав пес, а потім скрипнули двері. Хтось підійшов до брами, припав обличчям до стальних прутів і неприємний огнявий голос пробасив. А, шановні панове, ласкаво просимо. Дуже вам раді, будьте як удома і залився неприємним сміхом з власного дотепу прибулих аж мороз продер. Брама зловтішно скрипнула і ковтнула трьох чоловіків. Якась сіра кремезна істота важко почвала до прибудови, що одним боком зрослася з будинком доглядача, і незабаром звідти, погойдуючись, випливла світла пляма ліхтаря, безцеремонно освітила почергово обличчя гостей. Барбара намагався розглядіти їхнього спільника. Низьке чоло, гострий ніс, кривий рот і єдине око. Друге назавжди зрослося з повікою. Хвазімодо відвернувся, і світла пляма попливла далі. «Знарядя я залишив біля могили», – прогугнявив голос Анубіса. «Ходімо, собако». Смороку вигулькнула сіра тінь, обнюхала прибулих і, товірливо махнувши хвостом, побігла за господарем. Барбара йшов між хрестами як сновида. Здригнувся, прочитавши на одній із могил своє прізвище. Він відчував непоборний фізичний страх. Зараз на могилі дружини він не вірив у те, у чому ще годину тому майже переконаний у труні поховано когось іншого, а Юстина жива, вона блукає вулицями Каунаса. Чому? Чому він думає, що рештки в домовині «Виявляться чужими. Навіщо в лікарні на їхнє повернення чекають три експерти, які погодилися дослідити тлін і визначити, чи він юстинен, чи має він право так повестися з могилою своєї дружини?» Ліхтар гойднувся ще раз і завмер. За хвилину хтось тицнув йому в руки лопату, а ще за якийсь час Барбара почув, як хтось здоровий і сильний працює Кайлом. Ну що ж, він хотів знати правду». Остап, мов зомбі, орудвав лопатою. Копав, як для себе. Зрештою, він не сумнівався в тому, що його у тій же могилі під ранок поховають. Поруч часто-часто хекав Феофантов. Десь із другого краю могили Грабовський змагався зі старим. У світлій кулі довкола ліхтаря замиготіли сніжинки. «О, сніг!» – пролунав неприємний гунявий голос – аж Барбара випустив із несподіванки лопату. «Сніг у кінці травня? Туже добре, панове, що вам не заманулося мандрувати на той світ узимку. Мали би хлопить із мерзлою землею», закінчив доглядач моторошним смішком. Коли Барбарі здалося, що скоро зійде сонце, лопата наштовхнулася на щось тверде. Остап провів рукою і одразу відсмикнув. «Труна!» «За кілька хвилин Квазімодо...» пропхав під неї довгі паси і разом вони витягли її з ями. Відкриємо тут, може й не буде сенсу везти до клініки, запропонував Грабовський. Заскрипів останній цвях, вислизаючи з нилого дерева, а Стаб відвернувся. Огидний сміх затрусив хрестами. Затинаючись, голос старого прорипів: "Пішла, але вона повернеться. Обов'язково повернеться, бо ніде їй краще не буде". Остап Ручко обернувся до розритої могили і з розпанахано сніговими хмарами неба вигулькнув місяць, зазирнув у домовину і відразу ж сховався, нажаханий побаченим. Труна була порожня, ані сліду тліну. Десь за купою виритої землі задержи пащеку в небо завив собака. Епілог 14-й Барбара знайшов себе вдома на нерестеленому ліжку о півдні. Якусь хвилину він згадував все, що сталося з ним за останні дві доби. Привид Юстини, розкопана могила, порожня труна – усе здавалося настільки фантасмагорічним, що Барбара готовий був сприйняти це як маячню. Але земля, що скипіла між зубами, пухирі на долонях і вимащений глиною одяг, у якому він спав, були достатнім доказом реальності двох останніх днів. Остап почував себе безпорадним. Ще вчора йому було досить одного – довідатися, кого поховано в домовині, яку він вважав могилою своєї дружини. Тоді він не питав себе, що буде робити далі. Зараз потрібно було з чогось починати. Але з чого? Їхати до Каунаса? Повідомити поліцію? Винайняти приватного детектива? Барбара потягнувся до телефону і набрав номер Грабовського. «Ти не спиш?» «Тепер уже ні, бо розмовляю з тобою по телефону», – важко зіткнув Марко. «Я тільки хотів подякувати за те, що ви здогадалися скинути з мене черевики перед тим, як класти до ліжка. Вибач, що ми тебе не помили вночі, але ти дуже вирядував, не хотів купцятися і пити гаряче молоко. Слухай, як звали того доглядача кладовища?» котрий замерз у могильній ямі. Шварц. Карл Шварц. Німець? Так, із полонених. Не хотів повертатися на Фатерлянд. Залишився у Львові. Мав тут родину, залишив по собі жінку і доньку. Де вони мешкають? Ще не знаю, але буду знати. Його донька працює в мене у клініці, медсестрою. Анна Шварц. Чи не міг би ти знайти висновок, Медекспертизи про смерть старого. Я це вже зробив. Карл переставився на святий вечір, 6 січня. Це був час, коли людей у Львові ховали як псів. Сам розумієш, висновок медекспертизи ще до сих пір не написали. Гаразд, довідайся, де живе його родина. Барбара поклав трубку. Повагавшись трохи, набрав телефонний номер Феофантова, Терпляче чекав, аж доки не почув на другому кінці дроту роздратоване сопіння. «Привіт, це Барбара. Ти знаєш, що вже сонце встало? А чому б тобі не подзвонити о другій ночі? Не маю часу чекати до другої ночі. Чи не міг би ти на п'ять хвилин позичити мені свою світлу голову вже зараз? Пізнаю хірурга. Гвалтує все тіло, а позичає тільки голову. Ну, Вали, що там у тебе?» Як ти гадаєш, що краще – заявити в поліцію чи винайняти приватного детектива? Думаю, що не варто робити ні того, ні другого. У поліції з тебе стягнуть штраф за розкопки на цвинтарі і виставлять це двері. А приватний детектив шукатиме Юстину, доки в тебе не скінчаться гроші. Детектива можна винайняти, коли ми вже нічого не зможемо розкопати. А наразі нам є що робити. Почати хоча б з того старого що працював доглядачем на цвинтарі ще до того, як там поселився наш приятель з голосом Анубіса. «Я вже почав. Якщо ти хочеш сьогодні познайомитися з його родиною, їдь зараз до мене». Остап натиснув пальцем на важель апарата, маючи намір дзвонити до швагра, але телефон задеренчав. Грабовський вже набрав його номер. Шварцева живе на Новому Львові. Її звати Марія. «Анна її донька зараз на роботі. Чи не міг би ти мені позичити на сьогодні машину швидкої допомоги?» – запитав Барбара, записавши адресу. «Навіщо вона тобі? Хочу поїхати на на наварію, будити рибу».